Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlőrészét. Szerusztok, kedves hallgatók, ez a hétmester itt a Rádió nekünk a 0629 98 os SMS számunkra, és itt van velem a stúdióban Farkas Attila Márton, aki tékozló fiúként tér vissza a mikrofon mögé. Egy alkalomra. És, de még meggondolt, hogy szerűknek <Glalas> Ez Lehet, hogy csak egy órára. <Glalas> és és propagandafilmekről fogunk beszélgetni. Magáról a propagandafilm intézményéről és olyan propagandafilmekről, amiket érdemes megnézni, érdemes belőlük tanulni, de nem érdemes felelőtlenül elgatni A propagandafilm az nem olyan műfaj, mint az összes többi, hogy nagy széles mozdulatokkal érdemes ajánlani mindenkinek, mert majd aki megfelelő mentális állapotban van az majd érti, aki meg nincsen, az meg majd, az meg majd unja, és úgy is kikapcsolja. A propagandafilm az nagyon kártékony. A propagandafilm az nagyon kártékony is lehet, és a propagandafilm az nagyon tanulságos is lehet. Viszont. Mi szeretünk úgy hozzáállni a társadalomhoz, én legalábbis szeretek úgy hozzáállni a társadalomhoz, mint felnőtt emberek közösségéhez, nem pedig úgy, mint taknyos gyerekekhez ezért nem osztanám azoknak a nézeteit, akik úgy gondolják, hogy a propagandafilmeket ki kell szűrni az ember, az ember videó emlékezetéből vagy videótárából, hanem éppen, hogy be kell illeszteni csak megfelelő attitűddel, megfelelő kritikai érzékkel, megfelelő... Távolságtartással, a hozzáállásnak a megfelelő módjával kell ezeket a filmeket szemlélni, és akkor, hát hogy mondjam, felnőtt emberre ez mind rá tartozik. És azt gondolom, hogy minden, ami megjelenik, az ránk tartozik, minden, ami hozzáférhető, az ránk tartozik, és nem elzárkózni kell előle, és nem elzárni, meg kizárni embereket ebből, legyen bármilyen film, bármilyen propagandafilm, mert mindenből nagyon sokat lehet tanulni, csak megfelelő kritikai érzékeléssel és megfelelő hozzáállással. Ezzel teljesen egyetértek. Na, általában a... Sőt, a Robi az mélységes meggyőződésem szerint beszél. A... a... A, a kultúra... <gül> zavarba, zavarba egy tezt, nem ezt vártam tőled. Hát most propaganda film műsorban, <gül> nem? Igen, igen, igen, igen. Én, én nem a, is érthetnék a... egyet, bolgáru. Ön... Attila, At... szóval... Szerintem a tartalom és a forma legyen azonos. <gül> <gül> igen, <gül> igen é... én, én, én, én, most... Nos, én, a... a a filmekről általában azt lehet mondani, hogy a filmművészet az egy, az egy új művészeti ág. Meglehetősen friss, kb. száz éves lehet. Már kicsit Már Volt több. a száz éves a mozi, nem emlékszel? Szabó István. Igen, szóval Szabó István, emlékszel este van, jelentette, igen. hogy mik a legjobb filmek. És film. ott egyébként lehetett látni a nagy klasszikus propaganda filmeket is. Szóval, hogy a, a, a, a a filmművészetre azt lehet mondani, hogy ez egy lár, vagy általában művészetre, hogy ez egy lár, fur, lár, dolog. Tehát a legjobb filmek, a legjobb műalkotások, azok önmagukban hordozzák az erényüket. Tehát ha megpróbáljuk elmagyarázni, hogy abban mi a jó, akkor is csak halvány vízfényét tudjuk kínálni annak, amit maga a film tud, a maga a filmhoz, mert hogy a film nem szorul kommentárra. A film önmagában hordozza azt, amitől jó, és hogyha be kéne fogalmazni, hogy mitől jó, akkor azt tudnánk mondani, meg tudnánk mondani a címét a filmnek. És van egyébként olyan művészeti, ami, ami kommentárra szorul. Más kérdés, hogy a kritikusok írnak, de a kritikusok filmekről is írnak, meg az elemzők, de van olyan nem tudom, építészet vagy szobrászat, vagy festésekre. Az, az igazi művészet sem szorul kommentára. Hát akkor ilyen értelemben a film az a film sem. Viszont a propagandafilm. Na az igen. De miért? Mert a propagandafilm az nem öncélú. A propagandafilm célja nem önmaga. A propagandafilm nem önmagát. Ö, ö, ne. Na, általában egy műalkotás célja a katarzis. Az, a mm -hmm. műélvezet. A propagandafilm nem ilyen. A propagandafilm az egy jó következtetésre, társadalom... egy gondolkodásmódra akar segíteni. Világos, téged. de Robi egy jó társadalom kritikus film, ami nem propagandafilm. Ugye itt régebben beszéltünk szegénységről szóló filmekről, mint a stb. Tehát azok nem voltak propaganda filmek, azok társadalom meg rendszerkritikus filmek voltak, és azokra ugyanez igaz, mint a propaganda filmekre, nem? De én úgy azok gondolom, azok hogy is a... a gondolkodást akarják megváltoztatni, meg... Igen, de úgy gondolom, hogy a társadalom kritikus meg rendszerkritikus filmek, azok nem, nem veszélyesek, nem nem... nem, nem... Nem, nem jóban és rosszban gondolkodnak, nem feketében és fehérben, nem úszítanak a gonoszok ellen, és nem édesgetnek a jók mellé. Uh -huh. Tehát, eh, eh, hogy mondjam, ott, ott az ember a maga jogán eh, ösvényt tud vágni az igazság felé. A propagandafilm az nem ilyen. A propagandafilmet megrendelik valahonnan, valakiknek a politikai uh -huh. céljait szolgálja, és ott nem az a lényeg, hogy, hogy mi a... a... a a, igazság. az igazság, vagy a helyes és a jó. Aha. Hanem ott a lényeg az az, hogy a, a, annak az adott közösségnek legyen ez egy ország, legyen ez egy párt, legyen ez egy egyház. Értem. Vagy bármi Értem. egyéb mozgalom, annak mi az érdeke? Mi gilágos, a hatalmi érdeke? Gilágos. Tehát ezek, ezek komiszárelvtársak, ezek a rendezők, ez most az igazság, egy, egy fínnyes, és ettől még lehetnek jó rendezők. Egy finnyes és kicsit szofisztikáltabb gondolkodású hallgató most erre be, be, beírhatná, hogy majdnem minden film, propaganda film? vagy bír ilyen vonásokkal, mert valakik megrendelik, és nem az a lényeg, hogy mi az igazság, stb. Én nem értek ezzel egyet, csak lehet egy ilyen érv. Hát, ö, saj, Érted, saj, amit saj, saj, Tehát propaganda ilyen. film vonása van nagyon sok nem propaganda filmnek. Hát a, a bizonyos értelemben minden film propaganda film, hiszen a hollywoodi film, a hollywoodi filmkészítés propagálja pusztán azzal, ahogy elkészül. A hollywoodi film azt a látásmódot propagálja, hogy a Hollywoodban. film. Az amerikai. Az amerikai. Szépség, nem nem, nem erre gondolok. Tehát, hogy mit propagál? Amerikai gondolkodásmód, életformát, értékrendet. Igen, pontosan. Tényleg? Pontosan Fogyasztói a... közö... Te be... Na, tesék, amiről most adalba. nem beszélünk, ezért említem meg először a Ryan közlegény. Az é. micsoda? Hát szerintem az propaganda film. Abszolút, ez De ilyen rendes. Tehát az klasszikus az, a, az a film, ahol a keresztek erdejében imádkozik a hősünk és tiszteleg az amerikai zászlónak, és az, azon rimánkodik valami, nem tudom én, 30 vagy 50 évvel azután, hogy visszajött a frontról, hogy anya, anya, ugye jó, jó ember voltam. És az most hogy jön ide? Vagy mi? Ajá, hogy most, tehát, hogy... és, és, és, és a keresztek erdejében mint egy komponálva az aranymeccésnél egy Dávid csillag. De Erdély, az, egy valódi, az, való, az, az egy valódi kép. Persze, ez egy híres kép a normandai partaszállásnak ja, én, a... De én, de én nem arról beszélek. Nem a partaszállásról beszélek, hanem a temetőjáról de, de ez a világos, de azt a temetőt egy valódi temetőről mintazták. Vagy nem, lehet, hogy ott, ott, ott, ott is vették fel, azt nem az az tudom. Ez ez de hogy érted, téleg tényleg van egy nagy Dávid csillag, mert ott egy zsidókatona sok van egy, van egy, egy Dávid csillagos hír is, igen. Csak egy plusz jelentést kap, azt mondod? Természetesen, hogy a Spielberg ezt fényképezte. Ja, mert volt egy zsidó akit hát így, hát, a nem, Vagy nem ő volt, se ő de színbol, Így van, igen, értem, igen, értem, értem. értem. És, és hát nehéz lenne tagadni, hogy napjaink könyve, a film. Hogy napjaink könyvtárai, azok a videótékák, vagy a merevlemezek, most ezt bár bárhogy is lehet kifejezni. Lehet uh -huh. Igazából azt a funkciót, amit régen a könyvek láttak el, azt manapság a filmek látják el, és ezt a politikusok is nagyon hamar belátták, uh -huh. meg a hatalmasok is nagyon hamar belátták, és rájöttek arra, hogy a propagandának az eszközei azok sokkal hatékonyabban mennek át a forgatott formában, mint az írott formában. És ennek köszönhető az, a, az hogy, hogy a propagandisták, azok átálltak nagyon nagy erőkkel a filmgyártásra, is, már, hogy göbbelsz, mekkora, mekkora sötét zseni volt, most uh -huh. fogalmaznak így, azt az mutatja, hogy a kezdet-kezdetén rájött erre, már nagyon-nagyon korán rájött erre, hogy ebben mekkora hatalom és mekkora erő Viszont rejlik. a Führer az a rádiózást jobban kedvelte. Azt hiszem, hogy a televízió éppen ezért, noha Németországban volt először TV, 30-as években, illetve azt hiszem és Amerikába, vagy egy időben, tehát nem, nem tudom, ezt pontosan nyilván, akiért hozzá jobban meg tudja mondani. Az, és ugye a Berlini Olimpiát is már, már volt tévé róla, de hogy a, a Hitler nem, nem kedvelte a televíziót, tehát ő valahogy maradi volt, és a rádiózást kedvelte. A Führer az tehát. konzervatív volt. Konzervatív, igen, mert igen, igen. a beszédet, a szöveget, a leírt és kimondott szót igen, nem most. a képet. Egyébként egy, egy, egy, egy picit elmehetünk, szerintem, ilyen, hát, vagy nem tudom, hogy érdemes elmenni. De persze, mennyivel furcsa, hogy így gondoljuk, hogy mennyivel korszerűbb hogy, hogy vagy. a A kognitív pszichológia és elmefilozófia irányába, tehát a képi gondolkodás és a, és a textus közti különbség. Mi, mi, mik a különbségek a kettő között? Hát, tehát, hogy, hogy a jön. szöveg lineáris, lineáris, szekvenciális, a képi, meg egy azonnali, no, korszerű asszociatív uh, hálót egy időbe hoz Sokkal kevésbé vagy autonóm, amikor filmet nézel, mint amikor olvasol. Ék... amikor olvasol. Akkor a fantáziád, az közbe Így, kell, a... hogy ékelődjön. De még a rádió, és a... Gyerekkoromban emlékszem, hogy amikor volt a esti mese, hétfőn nem volt tévéadás. Ez még 70-es évek. És uh, volt, volt a rádióban mese, akkor valahogy a fantáziám jobban beindult, mint, mint amit a tévében láttam. Mert hogy, hogy, mert hogy persze, a, a, a, az elme kompenzálta a maga belső képi gondolkodás de de kint látod a képet, az nagyon nehezen tudsz hozzátenni. Kint a rádió az nagyon rokon az olvasással. Tehát a rádió, meg az újság, hát mert, hogy a rádió, mi a könyv, az nagyon-nagyon rokon, mert hogy közbe vagy, közbe vagy iktatva te. De hát tudni kell, hogy a, a, a jelenlétünk alapvetően képi, imaginál, imaginális a jelenlétünk. Mivel, hogy a bejövő ingereknek, ugye, öt különböző érzékszervünk van, vagy érzékcsoportunk van, ebből az ötből a a bejövő érzékeknek több mint 70%-a az látási, uh -huh. látáson keresztül érkezik. Tehát mi alapvetően a látásunktól függünk, a látásunkból szerezzük a legtöbb a élményt. Ebből fakad az, hogy ha valamit nem látunk, azt is ö, vizualizálnunk kell ahhoz, hogy föl tudjuk dolgozni. Ezért van az, hogy amikor olvasunk, akkor azt nekünk el kell képzelnünk, képivé kell tennünk, mert képiek vagyunk. Tehát ez a, ez a természetünknek a belső magja ilyen, ilyen természetű. Ilyen a, uh -huh. ilyen, a, ilyen a lényünk nyelve, uh -huh. erről van szó. Uh -huh. és, és a mozi, az ezt iktatja ki. Ezért nagyon-nagyon primer élmény, ezért lefegyverző élmény, és ezért nagyon-nagyon veszélyes. Uh -huh. mert, mert kivettünk egy szűrőt, mintha csak a cigarettából vennél ki egy, egy aktív szénszűrőt, uh -huh. most aztán direkt módon bombázod nikotin alatt üdődet, gratulálok. Tehát hogy a, a film az ilyen szempontból biztos, hogy sokkal kártékonyabb uh -huh. lehet, biztos, hogy sokkal uh, elementárisabb élményt szolgáltathat uh, a legkülönbözőbb esetekben, és ez lehet jó és lehet rossz egyaránt. Egy valami biztos, hogy, hogy az emberi lustaság, az ember is tudjuk, hogy olyan, mint a víz, mindig a legkisebb ellenállás, ellenállás irányába szeret folyni És ezért aztán az emberek, akik amióta, nincsen, amióta van mozi, meg amióta van tévé, azóta az emberek lusták olvasni, és ez körülbelül vissza is köszön abban, hogy ez mérhető, hogy egy emberek mennyit olvasnak, hát a töredékét olvassák, amióta folyamatosan ott van a tévé apofájú. És akkor elő. szerinted befolyásolhatóbbak? Én azt mondom, hogy igen. Azt mondom, hogy lényegesen befolyásolható. Vagy nem is azt mondom, hogy befolyásolhatóbbak, hiszen ugyanolyan befolyásolhatóak voltak a, a, a középkorban azok, is. Igen, az gondolom. Bár hogy... akkor se tudtak olvasni, és képek voltak. Egyébként igen, a igen. képi gondolkodás dominált dominálta igen. a középkorban igen, hát a, film, a A film az tulajdonképpen a képes könyvnek egy sokkal korszerűbb és még sokkal kényelmesebben fogyasztható formája. Nem azt mondom, hogy befolyásolhatóbbak az emberek, mert az emberek mindig is végtelenül befolyásolhatóak, és mindig is végtelenül autonómak voltak most attól függ, hogy honnan nézzük, ö, hanem, hanem azt mondom, hogy sokkal direktebb módon, sokkal, ö, sokkal szélesebb palettán befolyásolhatóak. Tehát több eszköz van ma már az emberek befolyásolására, mint valaha. És, és, és ezért is választottuk mi is ennek a kis műsornak a ennek a műsorszériának, a hét a témájául a filmet, mert mi valami fontosról és érvényesről szeretnénk beszélni időről időre, ugyanakkor olyan dologról, ami eljut tömegekhez. Márpedig a film az pontosan ilyen. Tehát a film az a, az a magas kultúrát ötvözi a tömegkultúrával. A, a, a legdinamikusabban fejlődő művészeti ág mindeközben pedig a népek ópiuma, mindeközben pedig a tömegek rágógumia, és ezek így. Micsoda együtt... Metafóra. Ezeket így együtt csak és kizárólag a film tudja. Na, és akkor tulajdonképpen a propaganda mikor kezdte el használni a filmet? Hát már A legelőtt. tehát igen, igen, valamit egyébként fölfedeznek, akkor azt a propaganda nyilván azonnal használni. Nem, nem nagyon vicces, csak erre vonatkozóan és. És a... minden más is, tehát a szex is ugye, tehát az első pornófilmek azok ilyen tízes évek elején, ilyen filmek. de rendes, hard pornóról beszélek, nem... nem, nem Élvező, spriccelős, minden, ami... Hát jó, egyébként nem annyira korszerű, van néhány az interneten, egyet-kettőt ilyet megnéztem, de, de rendesen naturális, tehát kemény pornó. Uh, ami a, ami és a, a propagandával ugyanez. Ez dolog, a Rokon szerintem a két műfaj nem véletlenül jutott eszembe. A pornó és a propaganda? Igen. Aha. Esély erről kérlek le, be minket. Hát pornográf valahol a propaganda, nem? Mert hogy. Nem uh... mi a pornográfia a lényege? pornográfia. A pornográfia hát segí segí segí segíteni próbál neked, hogy megkönnyebbülj. Lerakd ha. a hétköznapok gondját, baját. Na jó, ezt azért te se, <gül> te <gül> se gondolod komolyan. Él éle. Élősködik valami a pornográfia, nem? Az ide? Hát például, ha itt bizonyos és manipulál is, persze. Ja, és hát persze függővé is tesz. És függővé is tesz. Ö, ott van a, az első film, ami valaha meg ilyen, amit valaha moziban megdészhettek emberek. Egy, egy vonat jött rajta szembe, és az emberek konkrétan visszahőköltek, és elkezdtek rohanni kifelé a kiáratok felét. Ez egy igen híresztori. Hogy a vonat majd mindjárt előtti őket. Még néha is játszák egyébként ilyen stilizálva, ilyen Oscar D. gála előtt ezt a jelenetet. De már hozzá szoktak. Tehát azóta már <laughs> Hozzá <há> hát én nem Bár tudom. Azért az Oscar-díjat sok... az nem úgy tűnik, mintha hozzászoktak volna a filmezéshez, <há> meg a vizuális kultúrához, de amikor nem kell kimerekülni a vonat elől a teremből, akkor azért mégis az látszik, hogy na hát azért ezek öreg filmesek már. Hát meg, hogyha látok egy oscar dígál, hát azért én is kirohanok. <hállt> <hállt> <hállt> Mi az oscar elől ha nem a vonat elől? Ami, ami a, ennek a storynak, a vonatos sztorinak az ellentételezés, az ellenpontja szintén rendkívül érdekes. Egy ellenkező példa. Amikor... Az indiánok? Az indiánok. Gondoltam, hogy tengerből jöttek A tengerből jöttek ki a, amikor, amikor a spanyolok. Amikor megjelentek a spanyol hajók a tengeren, hatalmas, hát az, az ott élő karibi indiánok számára ismeretlen Képződmények, hatalmas házméretű, palotaméretű, óriás szigetek úsztak a, a tengeren, amit ők nem, ér, nem, nem ismertek fel semmiként, nem értettek, és a legfurcsább, hogy egészen közel kellett ezeknek hajózniuk a parthoz ahhoz, hogy az indiánok észrevegyék. Tehát indiánok nem látták meg, mivel hogy nem tudták értelmezni. Tehát hiába látta a szemük, az agyuk nem tudta felfogni, nem tudta érteni, tehát a képhez nem tudott fogalmat rendelni, ezért aztán akár az éksziat a tudatuk ledobta a képet és vagy a tudat, nagy valószínűséggel a tudat alatti, tudatalattiba folytotta. Ez, egyébként, el, ez, e, így ez, e, ez egyébként azért félelmetes, mert lehet, hogy van körülöttünk egy csomó minden, amit nem látunk. Erről van szó. Lehetséges, hogy, hogy világok vannak körülöttünk, amelyek, amelyek hatással vannak a mi világunkra, de mivel nem tudjuk értelmezni és nem tudjuk behelyettesíteni, nem tudunk hozzá rendelni semmilyen fogalmat, ezért aztán ezek az ingerek, ezek akadálytalanul csúsztak le a tudatalattinkba. arról van szó, hogy a tudatunk fogasokból áll. Ha ezeknek a fogasoknak egyikére sem tudjuk felakasztani a képát, akkor a kép lezuhan a tudatalattinkba, és nem veszünk rá a tudomást, nem veszünk észre. És ezzel tulajdonképpen már visszatértünk a propaganda film. Ez a propaganda film egyik legfontosabb eszköze. Hogy a pro propaganda filmekkel kapcsolatban mindig érdemes óvatosnak lenni. Kaptunk esemeseket. Azt hittem a zenét magyarázod előbb. Az, ez a zene, ez a, ez a kimpán célos. Szergei Ensensteinnek egy nagyon híres propagandafilmje. Igen, igen, és ennek a zenéjét halljátok. Kaptunk kedve, kedves esemeseket. Megnéztem a Jutz Züssz című propagandafilmet, tehát hát az nagyon kemény darab. az maga hát egyesek szerint nem más, mint Göbbelsz rendezte, mivel Aha. hogy az ő intenciói alapján készült az egész végig, ott volt a, a film ő, születésénél, ott bábáskodott, konkrétan bele is szólt bizonyos vonatkozásokba. Hát a legkeményebben antiszem itt a propaganda film, amit láthatók. De erről volt már szóval, ami korábbi volt. műsorban. Sajnos, mert újra, olyan szívesen, olyan jó lenne beszélni őre ja. újra. Na, e, e, tehát megnéztem az Jutsuz című propagandafilmet írja nekünk a, a Fater, és nem akasztottam fel utána a zsidó ismerőseimet, szóval nem gáz, jó a téma. Felnőtt fejjel kell nézni mindent, és akkor bármit lehet nézni. Hát, hát a abban után... ne, abba, ne nézzetek, csak, izé, csak szemüvegben, nap szemüvegben, de különben bármire lehet nézni, azt gondolom. Tehát, és, eh, és miért nem akasztotta fel? Nem hatásos a Jűzűsz? <gül> hát eh, úgy tűnik, hogy az agymosás, mint az, amit azon kívül kapott, az <gül> meggyőzte őt arról, hogy ez a ez nem az a film. A. <gül> Ennyi erővel varci kommandója is propaganda film már mint a Schwarzenegger féle Commando című film, az nem propagandafilm. Úgy gondolom, az egy ilyen bosszú eposz. A lányát elrabolják, és, és ő megkiszabadítja kiszabadítja a lányát. Nem a, a Rambo 2, meg a Rambo 3. A Rambo az, az propagandafilm. Az, az, propaganda, az, az, az, az egy, az nem. Az egy, az nem. Az nem. Minden film propaganda film írja a kedves hallgató. Ilyen alapon a biztonsági kamera felvétele is propaganda. A megfigyelhető tére egy részletét, csak nem mindegy hogy csak egy kamera felvételét nézzük, vagy rá nézni a többire is. A teljes valóságot úgyse értjük meg a, a felvételével. Hát erről beszéltem az elején, hogy biztos lesz olyan, aki beírja és ilyen kvantitatív metaforaként kiterjeszti azt a fogalmat, hogy propaganda film az összes többi Igen, a, a szónak, hogy propaganda, az eredeti jelentése egyébként nem az, amilyen értelemben mi most használjuk. A propaganda az nyilvánosságot jelenti, a köznyilvánosságra való hatást jelenti igazából. És ilyen értelemben, és ilyen értelemben ben, mi, is most propaganda, mi is most propagandálunk? próbálunk szolgáltatni a Pottyomkin páncélos című Einstein Na. filmnek, is, hogyha egy filmet odaérdemes emelni a Pottyomkin páncélos mellé, akkor az mindenféleképpen a Léni Riefenstahl-nak az akaratdiadala. Akara akaratdiadala egyébként filmény. nagyon más a kettő. Mert tehát hogy az diadala. az egy dokumentumfilm, dokumentum ez, ez pedig mi meg egy most játék itt, Mi meg most itt játékfilmekről beszélünk. Igen, tehát az Einstein az játékfilm, tehát ez egy játékfilm. Az 1905-ös forradalomnak ezt a érdekes epizódját dolgozza föl, hát most mindegy, ne róla részletesen. De egyébként a Patyom Kimpáncélos benne is van, azt hiszem, a műsornak a, az ismert. A sznob az igen, a pattyom, mi, mi, mi, mi, mi más néz, nézne, nézne egy, egy megveszekedett sznob, mint a filmet 1986 ból De, Na itt egyébként viszont visszatérünk vissza csak egy szó erejéig, vagy egy mondat erejéig az elmefilozófiára. Tehát elmefilozófia na jó, tehát ezekre a kognitív témákra azért nagy képűek ne legyünk. Tehát, hogy néma film és hangosfilm. Viszont akkor ilyen a néma film tisztán képekkel operál, a hangosfilmnél pedig visszajön a szöveg. Most akkor, akkor, akkor, a akkor, altását, akkor, azt most akkor akkor Világos, de ez egy harmadik komponens. Igen. De itt a kép kontra a szöveg, Igen. a képi gondolkodás kontra a szöveg gondolkodás, vagy Viszont nyelvi fogalmak. Ne felejtsük el, hogy vannak feliratok, tehát ők is vannak és az nagyon kevés, az csak annyi, hogy és lőttek az ágyuk, és akkor, tehát azért ott nagyon-nagyon a kép dominál, és amikor megjelent a a. 30-as évek elején, vagy 30-ban talán pont ez időtájt, akkor, akkor sokan azt mondták, hogy vége a filmművészetnek, mert hogy rettenetesen közönséges és leacsonyító, hiszen egyébként egy némafilmben az az élvezetes, tehát igazából még egy gagyi némafilmben is, hogy a pantomimnak az elemeit használja, ilyen nagyon-nagyon stilizált és helyenként ilyen túlgramatizált, ez adja egyébként a komikus, meg ilyen avittas jellegét, hogyha látunk valami, látunk, látunk egy ilyen alkotást, de, de igazából, hogy is mondjam, egy némafilm az... az mindig abstraktabb, mint, mint egy hangos film. Egy hangos film naturálisabb. De itt visszatérve a propagandára és a, a hatása. Tehát, hogyha a kép jobban hat, akkor egy néma film elvileg, tehát hogyha igaz az ació, amit itt fölállítottál, akkor egy néma filmnek jobban kell hatnia, mint egy hangos film. Hát, amikor nem. még nem volt hangos film, biztosak lehetünk benne, hogy egy néma film úgy hatott, hogy a még lerontja soha. a hangos filmet, a szöveg lerontja, nem? Nem kiegészíti, még komplexebbé teszi. Tehát gondolja a valóságunkra, a valóságérzékelésünket kell maximálisan felépíteni minél jobban felitézni. Hát az IMAX 3D, az miért a jövő? Mert mi is 3D-ben élünk, hiszen két szemünk van, mi is 3D-ben érzékelünk. Ezért az IMAX 3D a, a jövő filmművészete. Ebben biztosak lehetünk, hogy a jövő filmjei majd ilyen módon lesznek. Tehát a 3D a jövő. Ugyanakkor a hiba lenne azt mondani, hogy hát a 3D ez a vége a mint ahogyan a hangos filmre is ezt mondták. Tehát eh, nyilvánvaló, hogy a, a, a hangos film az... az az egy valóság közeli élmény, mint a démafilm, a valóság az egy hangos film. Várjá, viszont, hogyha, hogy is mondjam, tehát azért a, a művészetnek van egy olyan lényegi vonása, hogy nem teljesen, nem fényképszerűen kell a valóságot visszaadni, hanem, hanem ilyen abstrakciók szintjén, tehát, hogy elvonatkoztat és szimbólumokat terem. Hogyha nagyon-nagyon naturálisan életszerű valami, akkor lehet, hogy ez a szimbolikus jelentést tartalom elveszik, és ilértemben tényleg elveszik a művészet. De ezt akkor sem az, a, a, a, a gyengébb valóság érzékeléssel kell elérni. Tehát lehet valami nagyon szimbolisztikus 3D-ben is, meg IMAX 3D-ben is. Tehát építsük bele a koncepcióba a, szimbol a, a szimbolikát, ne pedig egy, egy gyengébb felhozatallal, egy néma filmmel, vagy egy pusztán 3D-s filmmel akarjuk ezt elérni. Tehát ö, a, a technikai körülmények legyenek mindig a legjobbak, mert az sosem fogja korlátozni a rendezőt. Ha a rendező szimbolikus akar lenni, akkor tökéletes képi és hangminőséggel is lehet szimbolikus. Jó.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 Most hallhatom műsorunkban, a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. tx kapcsolat 2-1, adásban vagy. És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával, Farkas Attila Mártonnal. Kaptunk SMS-eket is a 0629 986 986 os SMS számunkra. Azt írja nekünk KMZ. Propaganda élt, él és élni fog, csak úgy, mint Lenin. Amúgy pozitív propagandára tudtok példát mondani? Továbbá, ha meg lenne az anyagi hátteretek, ti mit propagálnátok filmen? Kérdezi a kedves hallgató. Ö, saját magunkat mindenki. Pénzért. <síthat> <síthat> <és> <síthat> po pozitív propagandára? Nem. nem, nem, nem, nem. Abban az értelemben, abban az értelemben, ahogyan egy propagandafilmet elképzeljük, nem, nem a... A hát tartalmilag a vagy a... formailag? Mert Azért. a Pachomkin páncélos, az egy filmművészeti klasszikus. Csak úgy, mint a, mint a, a déni a Riefelstállnak az akarat diadala. Léni Rífestál az azután, hogy megdőlt a harmadik birodalom a, tengerbiológusokkal járt filmezni. És Meg a... Afrikába járt tízéket, ilyen néger törzseket. Én lát, hát láttam, ilyen, a... nép, ilyen nép, kvázi néprajzos lett. De én láttam, láttam nekik, azt is tudom, ami 90 éves korában is buvárkodott. Igen. Én láttam egyébként a Massai, Massai törzsbeliekről készült képeit, elképesztően szép képeket csinált. Érdekes egyébként, hogy ezek a fekete testek ugyanolyan izmosak voltak, és hasonlóan fényképezve, mint az árják, a, a németek, a, a 20-as, vagyis át a as ez a júzűsz, az hol lehet hozzájutni? Kérdezi a kedves hallgató. elsősorban az interneten úgy gondolom, nehéz is másból, De árulják a neonácik kiadták. Kedefivérek, azt hiszem. Van egy ilyen. De én nem tudom, egy ilyen rádió műsorban lehet mondani cégeket és reklámozni, főleg egy zét nyilas kiadott. Én ezt így tudom, ezt nem reklámozom. Most egyébként, egyébként meg, hogy mondjam, úgy gondolom, hogy felnőtt fejjel mindent meg lehet nézni. Tehát nem gondolom azt, hogy. Nem, én nem, Isten, erre, én nem, nem erre, erre gondoltam. Megnézzétek, megnézed, náci leszel. Én nem te, erre gondoltam, nem erre te, gondoltam. Nem, gondoltam. tehát hogy mondjam. Az OTP-t is mondhatom, vagy már mondtad is. Tehát, hogy mondjam, nem, nem kéne egy gettóba zárni a hallgatóinkat, hogy csak azt nézzék meg, amit mi, mi, mi mondunk nekik, amitől meg mielt, őket, azt megne. Egyébként mostanában megnéztem a patyom, kintírjelmes, és mai szemmel is meglepően korszerűnek tetszett. Hát az egy remek alkotás. Szívesen, az... szívesen megnézném újra a jégmezők lovagját is gyerekkoromban imádtam. Az már hangos film. Keresztes háború. De az a második világháború visszavetítve a, a német lovagrendnek a nyevszki herceg által, amik a német a tönkretették a ruszkik. Na mindegy! Beszélgessünk egy ö, olyan propagandafilmről, ami nem is olyan régen ö, jelent meg Magyarországon, és ö, egy ö, az iraki háborúról szóló film. Ö, most az iraki háborúról fogunk reflektálni a következő egy órában, mindkét oldalt meg ö, felvillantjuk, hogy milyen propagandafilmek készülnek az egyik, illetve a másik oldalon. Az a film, amiről a következő fél órában lesz szó, az a Farkasok völgye Irak című film, ami egy ö, ö, megtörtént esetet mesél el, azért ö, akciófilmét úszasztva azt. Ö, a rendező azt mondta, már két rendezője is van a filmnek, az egyikük azt mondta, hogy a film sztori az 70%-ban valós és csak 30%-ban fikció. Hát ö, én el tudom képzelni hogy ez valós, de ha valós az... Hát az azok a valóságos az ellenek? Hát például az amerikaiak egy török helyt, hogy, hogy hívják ezt? Katonai bázis. Igen, egy török katonai állást. Azt, azt átkutattak. Anélkül, hogy hát erre így különösebben fel volna hatalmazott, tehát szövetséges országokról van szó, tehát itt ismerjük a NATO nevű katonai szövetséget, ennek mindkét ország tagja, Törökország is, meg az Egyesült Államok is, tehát szövetségesek. Ehhez képest ö, átkutatták ezt a, ezt a katonai bázist, és a katonai bázisról az, az ottani 11 katonát, azt Kámzsával a fején vezették el. És ez volt a, a, a, ebből a törökök, hát ez nyilván nagy felháborodást keltett Törökország szerte, és ebből a film készítői egy ilyen hatalmas történelmi sérelmet akartak duzzasztani. Jó, de ebben van több olyan elem ebben a filmben, ami szintén megtörtént. Ugye ez az abugrai börtönben a, mikor a kutyákat ilyen Uh, arabokra ráúszították, ez is szerepel a filmben, akkor az esküvő... őket. Az esküvő, hát egy katonanő, egy őrmester, ami nevezték, ha jól emlékszem, a, nem vagyok benne biztos. A muszlimoknak az sokkal uh, megalázóbb, ha egy nő alázza, alázza őket, mint egy és, és kutyák, meg még mesztelenül, igen, igen. igen, igen, igen, igen, igen, igen tehát igen, voltak igen, ilyen meg. dolgok, meg ilyen kínzások. Koránt, koránt is mindig valahogy beemelték az ilyen szituációkba. Mert ezt nem tudom, lehet. Azon kívül ugye ezek az esküvői dolgok, a ha jól emlékszem, amerikaiak tényleg lebombáztak a lakodalmas meneteket. Tehát ez az eleme. Tehát ilyen elemeire szétbontva egy csomó reális. Hát igen, és ezt most beemelték egy forgatókönyvbe. Minden esetre... mi a problémád ezzel a filmmel? Fejtsd hát ki. Talán a következő 20 perc elég is elegendő is lesz arra, hogy elmondjam. Hát például az alapprobléma, tehát az alaphelyzet. Ezek a mi hőseink, ez egy három fős török kommandó, amelyik ellátogat, egyébként semmiféle parancsot nem kapott, hanem a, a főhős a halott bátyjának a bucsúlevele nyomán, teljesen illegálisan, teljesen törvénytelenül betöri irakba két kollégájával, és aláaknáz egy épületet, ahonnan természetesen a civileket, meg gyerekeket kivezetteti, tehát, hogy azoknak nehogy bajuk legyen, uh -huh. és azzal fenyegeti a marshalt, akit a Billy Zén játszik, aki a főgonosz a filmben, az amerikai főgonosz. Hogy föl fogja robbantani az épületet vele együtt, meg mindazokkal együtt, akik az épületben még vannak. Hogyha ő nem teszi meg ugyanazt a 12 métert kámzsával a fején, amit annak idején az ő bátyának meg kellett tenni. Tehát De Ezértem egy... egy nagyon szép. Ez gyönyörű. Hát ezért egy épületet aláaknázni azért, mert neki 10 métert gyerekeket... hogy kellett... a bátyának, annak idején, kámzsával a fején. De a kellett... gyerekeket kivezet. A, gy... a gyereke, a gyerekeket szokott. Hát ezek klasszikus kivezett. hősök ezek, nem. Nem hát igazi hősök. De most figyelj, nincs egy kicsit eltúlozva ez a dolog. Tehát itt nyugaton, ha ez egy nyugati filmben lenne, valaki jogosná... jogosnak érezné ezt a háborút ezt az akciót a film során tömegesen halnak meg arabok, tömegesen halnak meg amerikaiak, pusztán azért, mert egy, mert tizenegy embernek zsákkal a fején, 12 métert meg kellett tenni. Kedves testvérem! 2003. július 4-én. Az északi-raki Szulajmaniában. Miközben a térséget biztosítottam tíz társammal. Amerikai csapatok, akikkel korábban együtt teáztunk és harcoltunk, megtámadták a táborunkat. És fegyvert fogtak ránk. Őrnagy, a parancsunk továbbra is az, hogy ne harcoljunk! Adja ide! Én vagyok, uram. Tizenegy fő. Egy gép puska a tetőn. Száz amerikai és hatvan helyi katona áll velünk szemben fegyverben. Nincs joguk átkutatni a bázist. Az amerikaiak fegyver fognak ránk. Nem csak ránk támadtak ezzel, az egész török népre. Tíz katonám és én készek vagyunk meghalni, várom a parancsát. Tíz katonám, és én készek vagyunk meghalni. Várom a parancsát, uram! Tegyék le a fegyvert. Na, de uram... Ezt a parancsot kaptuk, fiam. Tegyék le a fegyvert. Testvérem. Irakban minden nap azt kérdeztük magunktól. Mit keresünk itt? Idővel rájöttünk, hogy mindenki, aki valaha el földnek ura volt, elnyomta annak népét. Őseink nem így tettek. Azon a szégyen teljes napon. Sajnos nem tudtunk őseinkhez méltón cselekedni. Nem haltunk meg az igazságért, a zsarnokság elleni harcért, a becsületért. Talán ironikus, hogy tőled viszont pontosan ezt kérem. Testvéred, Szulajmán. Igen, haza. És szulejmán kivégzi magát, amire válaszképpen a hős, aki, aki úgy dönt, hogy meg fogja bosszulni ezt a. ezt a. Halált, ennek a. ennek a. Férfinak ennek a bátor katonának a halálát, katonáival, társaival, bevonul Irakba, hogy megkeresse a Marsalt, Szent William Marsalt, akit Billizén játszik, és leszámoljon vele. Tehát ez nem egyszerű, mert ő olyan örtök ilyen bonos, és olyan kegyetlen. Egy igazi vallási fanatikus egyébként, olyan amerikaiakat ritkán mutatják, így általában ilyen rágógumizó fasiszta barmoknak mutatják, ebben az esetben pedig egy olyan vallási fundamentalistát látunk, amilyeneknek az ajatollakot képzeljük. Hát de ez a film, hogy mondjam, keleti emberek csinálták keleti embereknek. Tehát azért tűnik neked furcsának meg. Meg, meg, meg rossznak, meg helyenként túl patetikusnak, meg idétlennek. Hát ez egy más kultúra, egy más filmnyelvvel állunk szembe. Szerintem, szerintem teljesen. A filmnyelv az meg nagyon ismerős. Szerintem... Szerintem, is nyelvken... szerintem a, a filmnyelv kellene. a arab az... filmeket? Mert nem. én láttam arab filmeket Egyiptomban folyamatosan, nem, nem és hasonló volt a színészi játék, meg a vágás hát sokszor mindezekben a keleti filmekben. Lehet, lehetséges ez a film. És egyébként is szerintem végre méltó választ kaptak az amerikai imperialisták azoktól a leigázott keleti népektől, amelyeket a Fasiszta rezsim a járma alá hajtott. Csak nem csak ne hogy Törökországot ilyennek tekintsük, bocsással meg. Tehát ez egy török propaganda film. tehát kezdjük azzal, hogy nagyon félreértem. Török a Törökország nagyon szenvedő alanya volt ennek az egész. Minek volt szenvedő alanya? Miről beszélsz? Hát Törökország. Szövetségese volt az imperialistáknak, aztán rájött néhány török hős, hogy rossz oldalra álltak, és akkor az ő elnyomott. A egy... muszlim testvéreik mellé álltak, és szerintem egy nagy mementó ez a film. Én hinni szeretnék abban, hogy nem, nem gondolod ezt komolyan, amit itt előadsz. De szerintem, de miért? Nos, kezdjük azzal, hogy ez nem egy iszlámista propaganda film. Itt az iszlámnak fontos szerepe van, fontos, pontos kulturális. Végre bemutatja egyébként az iszlámnak az ember arcusságát, tehát bemutatja, ugye, tehát van benne az az öreg kapa, akinek van a lánya, és elmagyarázza, elmagyarázza hogy, hogy az iszlám nem azonos az öngyilkos merénylettel. Szerintem teljesen a film helyére teszi a dolgokat. Várjál egy pillanat! Csak ezt nem mondtad volna, könyörgöm! Ez a film egy ordinári török propagandafilm. Ahogyan a törökök gondolnak magukra abban a kulturális környezetben így úgy gondolnak magukra, mint az arabok bátyuskáira. Tehát amikor a marshal beszélget azzal a kurd az a kurd ánuszápolóizével, személyzetével, mert hogy a, természetesen a kurdok azok semmire se jók, tehát azok az amerikaiaknak a csicskásai. De a kurdokkal azokkal nagyon keményen leszálló hát a, a film. Nem, hát a kurd azt csak ilyen, az inkább csak kurdokkal emberektől van szó. Hát természetesen. akciófrontjuk. Az ő, ő kis brigádjukban, és az egyik is ő, ő ugyanúgy kurd. A kurdokkal semmi Na ez ezt abban, a, abban, a, abban a pillanatban azt, hogy hogy az hajlandóak asszimilálódni azért... a törökségbe, Abban a pillanatban a kurdokkal semmi probléma. Nincs, nem rend, legyenek rendes törökök. Én, ne, én nem ezt mondom, hanem hogy a testvériség jegyében megtalálták azt az oldalt, ahol harcolni kell a közös ellenállással. Mert ebben a filmben mi van? Az imperialisták. De, a, film, de a, filmben Tehát a filmben nem ez történik. A filmben a kurdok hát azok, a film... azok az amerikai, amerikaiakkal barátkoznak. Hát a megtévesztett kurd testvéreik de hát vannak azok a kurdok, ugye a filmben megjelenik egy ilyen szimbolikus figura, aki... Aki, aki, aki már török? Aki... Hát nem, hát aki, aki megtalálta a testvériség jegyében az együttműködésnek azokat a lehetséges hát formáit, vagy közösen... A teljes behódolást a tör nem, nézet, nem, nem így Te nem így, ilyen, hát nem, nem így Na, szóval, uh, uh, hogyan gondolnak magukra a törökök ez alapján, a film alapján? Úgy gondolnak magukra, mint a közel-kelet nagy civilizátoraira. Amikor még az ő uralmuk, ugye az oszmán-török birodalom uralma jellemezte a közel akkor béke volt. Azok voltak az, az volt az aranykor. És azóta... Hát ők egyesítették végül is az iszlám népeket. Hát egyébként egy... az, uh, Mohamed, egy, egy egyetemes testvériségbe évszázadokon keresztül egy prosperáló nagy állam alakulat jött létre, ami szerintem az egész Észak-Afrika és közel-keleti kisázsia és balkáni térség békéjének és biztonságának az őre volt. Ugyanígy gondol gondolnak erre a törökök. Úgy gondolnak a törökök, az arabokra például, mint az ilyen, hát az ilyen kedves daóstoba öcsikékre, akik még nem vették észre, tehát így, így az iszlámnak a szellemében, meg az iszlám fundamentalizmusnak a szellemében akarnak eljárni. Nem veszik észre, hogy itt a török állam az, amelynek a vezérletével kell megszervezni a, a közel és hogy a, a, tulajdonképpen az iszlám, az csak egy vallás. Az nem egy államszervező eszme. Az egy vallás, egy fontos vallási alapvetés, de itt alapvetően hát szerintem, a Tatürki világi államot akarják ők az egész közel Szerintem szerintem Szerintem ez a film egy ilyen józan önmérsékletről tanúságot téve, Egyesítette magába tulajdonképpen azt a kétfajta szemléletmódot. Mi szerint ugye az iszlám az egy vallás, de mégiscsak egy kultúra teremtő vallás, amely tud mozgósító erő lenni, de, de igyekezett a film, Szerintem egy józan körültekintéssel elkerülni ezt a két szélsőséget, hogy teljesen világias ö, szempontból tulajdonképpen rejtett iszlám ellenes ö, hangokat pendítsen meg, illetőleg a másik szélsőséget, ami pedig a terroristák malmára hagytaná. a vizet, és szerintem a kettő között megtalálta azt a józan arany középutat, ami alapján nagy nyugati ember számára is teljesen vállalható lehet az a küzdelem, amit a film által is, hogy is mondja, megjelenített hősök folytatnak máig a közel -keleten. A hegyek a kurdoké. és hivatag az araboké. Még az olajat megtartják maguknak. A törököknek nincs hová menniük. Ezt már régen eltervezték. Nem engedik, hogy népeink vezetői szabadon találkozzanak. Csak amerikai felügyelettel ülhetünk össze. Lesz mostanában találkozó? Lesz. Hol? A bazárban. Szegény-szegény törökök, hát csak nekik nem jutott semmi. Hát ugye, jönnek az amerikaiak, az olajat megtartják maguknak, a, a, a, a, a osztogatnak, fosztogatnak, szegény meg. na jó, de hát de hát a Törökország végig segített a, az amerikaiaknak ebben a hadjáratban, és utána tulajdonképpen rájöttek, hogy a, a kapitalista megszállókkal, azt hiszem ez a filmbe elő is fordul ez a kifejezés, tehát hogy, a, hogy igazából sok jót nem várhatnak, és ezért tulajdonképpen egy kényszerpályára pályára is lépve, de ugyanakkor a saját gyökereiket megtalálva szerintem, tehát ez a film azt mutatja meg, hogy hogy nem lehet szövetkezni hosszú távon az imperialistákkal, hanem azokat, a, azokat az ősi gyökereket kell megtalálni, illetve azt a fajta utat, amit hajdan egykor elvesztettek, és így visszatértek a helyes útra. Beszéljünk egy kicsit az a sejkről. Hát a film esztétikumáról is beszélhetünk. Hát, a filmnek, mert... a, hát a, igen, egy a, amerikai B kategóriás akciófilm lehetne. Ez egyáltalán nem, fel, egy nem amerikai film, volt, szerintem egy teljesen sajátos stílus, ami elegyítette a, azokat a népi motívumokat. A... <gül> népi motívumokat? Hát... Hol, hol találkoztál népi motívumokkal, amikor a dervisek táncolnak? Hát a, többek között igen, így van, így van. Tehát ilyen értelemben a film rokon azokkal a kiváló ö, koreai, kínai, Hát tulajdonképpen még régebben japán, meg szovjet, de inkább szovjet közép alkotásokkal, ugye, ahol van de nem, egy de mi, zenés betét például. Nem inkább egy ócska akciófilmnek látjuk ezt, ahol a, a 2000 éves tőr, ami a múzeumból kerül ki Istent, ugye, hogy. 1000 éves. Igen, ezer, ezer az ezer éves, éves tő, tőr által leli halálát a film végén Marshall, a gonosz amerikai tábornok. Hát igen, de ez egy klasszikus. Szerintem milyen régi klasszikus filmeknek a, a máig Beszél... érvényes panéljeiből építkezik. Beszélgessünk egy kicsit. És, és, és a színháznak számos elemét Beemált a fiam. A színházét. A, néhány, néhány szót ejtsünk már a Sejkről. A Sejkről, aki a béke, béke profétája, aki Mohamed leszármazottja, és török természetesen. Tehát így véletlenül sem arab. Tehát itt azt az kell látni, hogy itt a törököknek a vezérletével kell elképzelni bármiféle arab egységet. És jó, az, aki elmagyarázza, hogy a, a, a, az öngyilkos terrorizmus az azért egy... egy gyalázatos és egy megvetendő tevékenység, mert sosem lehet tudni, hogy hány ártatlan fog meghalni, és az ártatlanok azok meghalnak, az nem kedves a, az allaknak, tehát hogy azt, azt, az nem fér bele. De, hogyha ki tudjuk szűrni, hogy ártatlanok meghaljanak, tehát hogyha célzott lövéssel tudjuk elintézni az ellenséget, az kedves allaknak. Tehát, hogy ennyire a békevallása az iszlám, vajon? Jó, hát itt azért... Néz... De ez volt az érve a sejknek ebben a filmben, amellett, hogy az jó, de, hogy terrorizmus az tilos. A hazáját, tehát a hazájának a földjére betolakodó ellenség elleni felszabadító honvédő háborúnak de a részéről ez irakban, szó, meg, ez irakban akkor... zajlik, és ezt, török, ezt, a, ezt a török sheik magyarázza. Egy török akciócsoport Na jó, de egyrészt, ment egybe tehát, hát, ők, azt mondjam, gondolják, ők azt gondolják, hogy az az irak, az, az, az, az, az hozzájuk tartozik, történelmileg. Na de, na de muszlim testvériségről van szó, nem? Tehát nem, nem hangzik el nacionalista propaganda a filmbe, tehát nem hivatkoznak a régi oszmán török birodalomra, de hivatkoznak erre. Hát jó, hogy de... amikor miénk volt, amikor -e, volt a -e Föld, akkor nem engedtük az embernek ember által való elnyomatását, stb. stb. stb. Jó, jó, jó, persze, persze, így van. De, de ez így gondolnak magukra és az egész történelemre őket. Ez de a, ez a teljesen leplezetlen és gátlástalan nacionalizmus a törökök részéről, ami áthatja ezt az egész filmet, hát ez félreérthetetlen legalábbis. került a fehér emberek szerepére B-kategóriás amerikai színészeket is megnyerni. Itt van például Billy Zane, a, a főgonosz amerikai vallási fanatikus e, főtiszt e, Szemvilliam William Marshall szerepében. De érdemes beszélni Gary bussi is, aki a doktort játsza a filmben. A doktorról azt kell tudni, hogy a filmnek van egy zsidó karaktere is, természetesen kellett egy zsidó is. Na, hát ez a figura, a doktor, ez, ez egy szervkereskedő, és élő emberek szerveit meczi és adja el. Híván. És a legnagyobb, legnagyobb konfliktusa neki a keresztény billizénnel, a keresztény vallási fundamentalista billizénnel azon van, hogy mindig csak friss hullákat hoz neki, már pedig akármennyire is friss egy hulla, hogyha az nincsen rendesen lejegelve, szakszerű módon, akkor a szervek azok bomlásnak indulnak, és azzal már nem tud mit kezdeni. Úgyhogy százezerszer elmondta már, hogy élő embereket hozzanak, mert azokból nekik kell szakszerű módon kimetszeni a szerveket, hogy azokat eladhassa. Tehát, hogy azért ez a, hogy mondjam, ez a, ez a vérvád, ez azért ismerős a, a történelmből, Bizonyos propagandafilmekben is felmerült. Lehet, lehet, hogy a film azokra az izraeli orvosi visszaélésekre tesz egy ilyen szimbolikus utalást, amit ugye olvashatunk különböző Jobboldali honlapokon és az interneten, tehát mi szerint állítólag zsidó orvosok kimetszettek emberi szerveket és ezzel kereskedtek. Hát nyilván a film alkotói némi naivitással természetesen és némi túlzással, mint minden film alkotó. Ezeket az eseteket épp úgy, mint az abuggarai börtönben lezajló szörnyűségeket integrálták bele a háborút bemutató alkotásnak az egész folyamában micsoda az izraeli orvosokat, akik, akik Irakban tevékenykednek, és emberi szervekkel kereskednek? Hát mondom, hogy nyilván némi túlzás lehetett ebben a állításban, de ettől függetlenül hát a film olyan valóságos elemeket olvaszt össze, és hát egy alkotónak megengedhető az, hogy természetesen a valóságot a fantáziájával is kiegészítse. Hát én minden esetre itt egy nagyszerű honvédő háborúnak a hősi képeit láthatjuk, amely. Oh, bizonyos állat, értelemben. Amikor törökök benne rakba háborúzni, ellen. Hát jó, de az iszlám, tehát az általános testvériség, tehát így a, a keleti népeknek a testvérisége de igen, de hát és végülis a, a békely. Tehát, amikor a Szovjetunió megszállta Kelet-Európát, akkor valamiféle pánszlávizmusra, sőt, hát már a cári Oroszország is bizonyos pánszlávizmusra hivatkozva tartott Egyéb szláv országok fölött. Hát az, az, az, az is egyfajta testvériség igen, volt. Igen, az is a testvériség az és a, a béke jegyében természetesen. Akkor ennek jegyében Magyarországnak is volna bizonyos joga ahhoz, hogy megszállja, ö, elnézést, ö, testvéri fennhatóság alá helyezze Finnországot például, Hogyha ez a finnugor rokonság megállja a helyét, akkor az is egy, egyfajta testvéri segítség lenne a részünk. De állítólag nem állja meg a helyét a finnugor rokonság. Ebben az esetben viszont irány Japán. Vagy irány mi, a ha kelet, nem, has has hát Ha hát, a hát, Sumér magyar a török... rokonság állja meg a helyét, akkor viszont nekünk is a, a helyünk ki Mi A törököknek vagyunk állítólag a rokonai, tehát akkor nekünk ott van a Farkasok völgyében a helyünk, Most és pedig ilyen törvényszámban a... van itt, itt nálunk a helye, hm. hogy felszabadítson minket. Ö, testvéri felhatóság alá helyezze minket, igaz? Igen. Hey! <laughs> táncát hallhattátok a Karkasok Völgye Irak című filmből. Ez az a film, amely 2006-ban 122 percen keresztül, keresztül mossa világnépeinek agyát azzal kapcsolatban, ami Irakban zajlik. Teljesen Torzmótól láthatja ezt a dolgot. Irakban arabok harcolnak egymással, illetve arabok harcolnak amerikaiak ellen. Ehhez képest a film, mint arról szólna, hogy a törökország harcol a világ ellen a megmaradásért. Tehát, hogy ők ezt az egész irakiában úgy így látják, nem tudom, hogy hogyan vagy miért. Igazából számos nép a helyére kerül ebben a történetben. A, az arabok azok körülbelül olyanok, mint, az, mint a törököknek a kisötsei. Kis Van is egy beszélgetés a Billy Zén által játszott Marshall, valamint a, a a, a, a kurd előjáró között, amikor elmondja, hogy most már a törökökkel leszámoltunk, most jöhetnek az arabok, de, de félre ne értsétek, először a törökökkel kellett leszámolni. Tehát, amíg a törökökkel nem számoltak le, tehát ők ilyen tényleg ilyen világhatalomnak képzelik magukat. Tehát olyanok biztos, hogy láttak már ilyen nagyon kicsi kutyát, aki azt képzeli, hogy ő egy nagy Doberman, mert nincsen önképe, vagy nincs, nem, nem nincs tisztában, és olyan veszettül támad rá nagyobb kutyákra, hogy nincs tisztában azzal, hogy micsoda vagy kicsoda. Tehát ezek a törökök kb. így lehetnek magukkal. Na most a kurdokra úgy gondolnak, mint egy olyan háziállatra, amit régen beengedtek a házba, de hát ez megboszulta magát, mert megveszett, ezért aztán kizavarták az udvarra, de még az udvaron megtűrik. A, hát a, a az amerikaiakra, meg úgy általában a keresztényekre úgy gondolnak, mint vallási fanatikus állatokra, akik életeket bármikor föláldoznak. De ténylegesen tehát gyakorlatilag terroristák, tehát itt aztán fordul a kocka. tehát ugyanaz a primitív, egyoldalú, szélsőséges és ordenári látásmód és propagandisztikus képalkotás, amely a bizonyos nyugaton készült filmeket jellemez, például a, a rabokkal vagy korábban a vietnámiakkal kapcsolatban, hogy a Rambo második vagy harmadik részére utaljak az jellemző invers módon a Farkasok Völgye Irak című filmre. Ja és hát itt van a zsidó karakter, aki pedig hát mindennél aljasam, mert ő neki aztán csak a pénz számít, tehát még a vallás sem. Tehát a zsidót is lehetett volna vallási fanatikusra festeni, de nem. Azért őt nem. Ő iga, ő, ő egy igazi világi hullarabló. Tehát, hogy ezek a, ez, ez a kis világtérkép, a Farkasok Völgye Irak című filmnek a, a szemléletmódjában azt gondolom, hogy ennél, ennél ostobább és primitívebb és brutálisabb ö, ö, propagandafilmet keveset láthattatok. Hát lépjünk tovább a következő filmre, a Bombák Földjén című filmre, amely a Farkasok völgye Iraknak az ellen propagandafilmje, amely az amerikaiaknak a propagandafilmje arról, ami Irakban zajlik. Legalább ennyire hazug, legalább ennyire, ennyire manipulatív, legalább ennyire egyoldalú, és még csak nem is jobb film. Tehát mint film még csak nem is jobb, de semmivel sem, mint a Farkasok völgyeirak. A bomba szakértő? Nem, uram, James örmester az. Ott találja. James! Nyeke. Valaki látni szeretne. Ó. Maga ült be a autóba, James őrmester? Jó alapot, uram. Igen, uram. Nos, ez igazán lenyűgöző. Mag aztán nem szarral gurít. Köszönöm, uram. Igazi nagy menő, nem igaz? Hadszorítsa meg a kezét. Köszönöm, uram. Mondja, Hány bombát hatástalanított eddig? Nem tudom pontosan. Örmester. Igen, uram? Kérdeztem valamit. 873-at. 800-at? És 73-at? 873-at? Ez nem semmi. 873-at. A mait is beleszámolva. Ez biztosan igen. rekord. Mi a legjobb módszer egy ilyen szerkezet hatástalanítására? Hogy nem hal, bele, uram. <Sz> ez jó volt. Igazi tökös duma. <gülön> <gülön> ez ez, ez, ez jó volt. De hát ilyen dialógusok vannak ebben a filmben körülbelül, és most akkor e, e, ilyen hosszúak, körülbelül ilyen elmések. E, azt lehet mondani, hogy ez a film, ennek a filmnek gyakorlatilag nincsen forgatókönyve. Gyakorlatilag nincsenek benne dialógusok, ez a film ez olyan ostoba, mint egy pár rendőrcsizmot. Én egyáltalán nem értek egyet. Vagy egy, egy pár katonai bakancs. E, e, e, e, gyakorlatilag nincs cselekménye. Van valami három vagy négy bevetés, ezt megmutatják, hogy hogy történik a három vagy négy bevetés. Egymás után a ősünk hazamegy, otthon egy kicsit, kicsit a gyerekkel játszik, aztán visszamegy a frontra. Hát nem, én abszolút nem értek egyet. Szerintem nem is biztos, hogy propaganda filmnek nevezhető ez a méltán, méltán Oscar díjat kapott alkotás, mert szerintem ez egy nagyon művészire erejű megrázó alkotás, ami Szembesíti a kényelmesen odahaza tévét néző ö, nyugati embert azzal, hogy amíg ő odahaza kényelmesen híradót néz, addig tulajdonképpen az irakot felszabadító, és az ő kényelmért, a szabadságért és a demokráciáért tulajdonképpen naponta ö, magukat életveszélybe sodró és az életüket gyakran áldozó amerikai katonák, ö, milyen, tehát az, annak a hétköznapjaival. Tehát persze, hogy nincs a filmnek olyan cselekménye, mint egy kommersz akciófilmnek. Ez, ez egy dokumentarista erejű film, illetve egy, egy ilyen dokumentarista jellegű film, ami megmutatja, hogy a, az irakot felszabadító amerikai katonák nap mint nap, és tulajdonképpen, hogy is mondjam, minden patetikus hősiesség nélkül pusztán a, a kötelességüket végezve euh, élnek és halnak meg. Kedves hallgatók nem látják, de Attila szívén, a Attila szívén tartja ilyenkor a jobb kezét mindig, amikor, amikor ennyire megrendül ezeknek az embereknek a hősiességén, és az, ezeknek a nagy civilizátoroknak a, Igazából a közelkeretnek szüksége van egy civilizátorra. Egy civilizátor civilizátorcsoport. Szerintem ha, nem az a török, ha nem a törökök, akkor az amerikai. Jó értem az álláspontodat? Valami kezd kirajzolódni. Nem, előttem. nem. De szerintem az egész világnak szüksége van arra, amit egyébként a saját pénzéből, és a saját adófizetőiből az amerikai Egyesült Államok immáron 1945 óta folyamatosan megtesz a világért. ami mi szabadságunkért, a demokráciáért. Na, ebben a filmben az amerikaiak pontosan úgy tűnnek fel, mint az előző filmben a Farkasok völgye irakban. A törökök. Ők, ők azok, akiknek a történelmi küldetése civilizálni a közel-keletet. És, és hát annyira végletesen egyoldalú módon láttatja ezt az egész iraki háborút ez a film. Annyira annyira nyilvánvalóan propaganda oszkár, ez a 2009-es. Szerintem Oscar teljesen film. őszinte, hiszen káromkodnak benne az amerikai katonák. Tehát rágógumiznak benne. Tehát szerintem hitelesen bemutatja, amilyenek azok az emberek. Hát egyszerű tulajdonképpen mi is lehetnénk ott. Tulajdonképpen egyszerű, ez a az az, aminek így, így, így, így meggyőzött téged. Hát meg, meg volt, csak káromkodnak izzadnak. Tehát szerintem, szerintem azok az amerikai kisemberek, azok az amerikai jól képzett hazafiak, akik tulajdonképpen nem csak a saját hazájukért, hanem érted, értem, mindannyiunkért nap mint nap a vérüket ontják a, a világot, a demokráciát, a békét és biztonságot veszélyeztető. Tulajdonképpen egy újfajta fasizmussal szemben. Katasztrofálisan rossz film a Bombák Földjén, teljesen nézhetetlen írja Zoli, szerintem is gyakorlatilag nézhetetlen. Valami dogmafilmszerűséget akartak ők összerakni, de persze ezt se vették igazán komolyan. Kézikameráznak benne folyamatosan viszonya meg a kezükben a kamera, hogy ezzel is dokumentarista igényt el, de azért a vonósok beúsznak, amikor arra szükség van, tehát azért a, a, a, a hangot nem hagyták meg olyannak, amilyen az, mert hogy az ugye azért még se lett volna elég ahhoz, hogy kellő hatást érjenek szerintem, el. Szerintem valami hihetetlen mesteri zsenialitással elegyítették a, a, a dogmának a dokumentarizmusát a, a klasszikus amerikai Filmeknek a legjobb, jó értelemben vett toposzaival, tehát egyrészt a western filmek is nekem eszembe jutottak, ugye, amikor a hős egymaga ment a bombát hatástalanítani, és nem érdekelte a konvenció, nem érdekelte a katonai szabályzat. egyetlen a az amerikai hős megjelent, aztán megjelenik benne ugye az a nagyon kedves elem, ami ugye hát az amerikai antirasszizmusnak és multikulturalitásnak a jegyében fogant, amit ugye ismerünk már körülbelül két-három Évtizede, hogy van egy fekete, afroamerikai főhős, és van egy fehér főhős, és hát persze kezdetben nem kedvelik egymást, és aztán a, a, a, a viszontagságok, és a napi feladatok, és az a, az a napi heroizmus, amiben ezek az emberek élnek, az végül is összehozza őket, mint igaz bajtársakat. Én ezt egyébként csak igenelni és üdvözölni tudom és aztán megjelenik a kis iraki kisfiú, akivel jó barátságot köt a mi Nem De miért ne köthetne egy, egy katona barátságot a, a helyi gyerekekkel? Hát igen, szerintem igen, teljesen életszerű, és aztán amikor az, ki, az azt a kisfiút feláldozzák ezek a gonosz terroristák a sajátjaikat. Hát de hogy bocsáss meg, bum, az, isz, az iszlámterrorizmusnak nem az, a, az az egyik lényegi velejárója, amit mi sokkal civilizáltabb nyugati emberek nehezen tudunk felfogni, hogy, hogy, hogy, hogy ők halál, a halálkultusz hívei és a saját, a saját embereiket, és akár csak egyébként a fasizták és a kommunisták. És szerintem egyedül a liberális nyugati demokrácia az egyetlen, amely a valódi humán, humán és a humanizmus klasszikus értékeit szem előtt tartva, és mégis sikeresebb jóval ezeknél a, a alantasabb kultúráknál. Irak nem kérte a mi demokráciánkat, milyen hősök ezek, kérdezi a kedves SMS író. Itt nem arról van szó, hogy kéri vagy nem kéri. Egyébként szerintem ez már is az ellenséges propagandának a, a megtévesztő agymosó ereje, amit itt az SMS író ír. Hogy mondjam, tehát vannak népek, akik nem fedezték még fel a, a saját érdeküket. Tehát, hogy még nem állnak azon a szinten, hogy, hogy, hogy is mondjam, felnőjenek oda, hogy saját maguk vegyék a kezükbe a sorsuk irányítását, és ilyenkor bizony, bizony kell az, hogy valakinek egy kívülről baráti, testvéri segítségnyújtás révén ebben, ebben hogy is mondjam, segítkezzem. Az isteni. Az utánfutónak annyi fiúk. Te építetted? Nem, az amerikai hadsereg. Jó van. Ezek szerint oda kell mennem. Talán nem tetszik, ez a csodálatos környezet. De, imádom. Ha minden simán megy, amíg odaérek, akkor elhelyezem a tölteteket. Adunk nekik egy kis gondolkodnivalót. Ha egy bombát hagynak nekünk az útszélén, akkor mi felrobbatjuk a kibaszott útjukat. Jól hangzik. Normális, hogy éhes vagyok? Nálad igen. Akkor jó. <gül> Fent van a sisak. Jó tehát. <gül> Mehetsz. Kész vagy? Itt az egyes, hallatok? Pozitív egyes bombász, irány a célpont. Szép finoman elhelyezem a tölteteket. én indulok vissza. Öt méter! 5 méter vettem. Hé, hey, Számbón, tudod, mi kéne ide? Hallgatlak. Egy kis fű. Alapítsunk kertészetet? Ahogy mondod. Én árulom a füvet. Te pedig nyírod. Úgy hívják majd szemborn és fiai. Gazdagok leszünk. Ezt tetszik. kertészet a közel-keleten. Tuti bomba üzlet testvér. Te majd árulod, én meg trágyázom. 25. 25 méter vettem. Szemborn! Fickó mobiltelefonnal két óránál. áll! Errős, miért rohan? Mondd, hogy tegye le! Tegye le a telefont! Féjük, jeletést kérek! Dobja el a telefont! Lőd le, Lőd le! Egy igazi politikai oszkárdiáll állunk szemben. Azután, hogy Obama hatalomra jutott, a meglehetősen baloldali állítottságú Hollywood, vagy baloldalinak nevezzük valójában demokrata párthoz közeli Hollywood, már megengedhet magának egy... Egy iraki propagandafilmet, ami hát semmi másról nem szól, mint egyfajta tisztelgés az Irakban szolgáltak előtt. Ez, a, ez az díj ez nem a filmnek szól. Ez az Oscar-díj egy igazán, konkrétan propaganda oszkár, egy, egy politikai oszkár. Ez a, ez, ez a film, ez szinte nézhetetlen. Gyakorlatilag mondom, nincsenek benne dialógusok. Rettent, rettentően rettentően együgyű hát a te... cselekmény, mert egy jó nincs is cselekmény. Te beszéltél a kép a képnek a meghatározó erejéről. Hát de valamit közöljön már az a film azon kívül, hogy egy deruhad stresszes ez a melyik, melyik, melyik vezeték, ezt bárgyam el a pirosnak. Hallatlan a izgalmas filmnek tartom, és minden egyes pillanatában végig izgultam, és azonosultam a főszereplőkkel. Hát, e, Mert a... mindenki főszereplő, direkt mondtam egyébként több beszámolt, tehát ott mindenki főszereplő. Ahogy az iraki háborúban és a legutolsó közlegény éppen olyan, olyan szereplő, mint a tábornok. Hat Oszkár díjat kapott ez a film, köztük. A legjobb forgatókönyvnek járó Oszkárdia. Hát részletesen Ez a film, ki van dolgozni. Körülbelül jelenet. 30 oldalas lehet a forgatókönyve, de akkor sokat mondtam. Szerintem 15 oldalas, de annál remekebb az a 15 oldal. Hát ilyen hihetetlen részletesen ki vannak dolgozni. Hát a 15 oldal az mind betűkből áll. A, és bombátlanító, és hát a bombátlanító jelenetek. Ja, hát azok, az, az úgy ki van dolgozva, hogy elképesztő tényleg. Gratulálok a, műsor új, a műsort úgy kezdtétek, hogy a társadalom tagjait tekintsük értelmes embereknek, akik képesek döntést hozni, vagy kiteljesedett ez a gondolat, hogy más társadalmat, más vallást követelő népek nem nőttek még fel. Ö, nem, félreért engem a, a kedves hallgató. Tehát én inkább arról beszélek, hogy... Hogy is mondjam, a demokrácia teljesítményt illetőleg még nem állnak azon a helyen, ahol a mi nagy baráti testvéri szövetségesünk az Egyesült Államok. Mi sem állunk egyébként azon a helyen, és ezért van szükség arra. Talán minket hogy is megszállhatnánk, ha jobb... nagyon ugrálunk, akkor egy de Mi, lesz, mi, hogy mi az, férben? hogy megszállnak? Először is nem megszállnak, hanem segítenek. Baráti testvéri segítséget nyújtanak. Tehát nem megszállnak. Felszabadítanak, és baráti testvéri segítséget nyújtanak. Ami nagy barátunk. Ez nem Western írja, kedves hallgató. Elvileg aktuális esemény dokumentál, csak hogy a mesterlövészkommandós bombaszakértők meg szoktak halni. A háború nem a sorsunk saját vételéről szól, hanem a túlélésről. Én nem azt mondtam, hogy Western film, hanem hogy a Western legnagyszerűbb alkotásainak legnagyszerűbb elemeit, hogy is mondjam, emelte, a... emelte be a film. <gül> hát ez a, ez a film, ez, ez azért is érdekes, érdekes film, mert a, a, a filmnek gyakorlatilag azon kívül nincsen közlése, mint hogy ezek a, a háborús a, a veteránok, ezek képtelenek vissza szocializálódni a társadalomba, mert hogy a háború az adrenalin függés az egyfajta drogként működik. És, és újra meg újra vissza kell menniük a frontra, mert már csak ott érzik otthon magukat. Ez az, ami már a Stalingrad című filmben is elhangzott, a Rambo című film is erről szól, a Taxi Sofőr című film is erről szól, kismillió film szól erről, nem tudom, hogy ez egy miért egy újszerű állítás, ez most derült ki rakban? Tehát, hogy ezért egy Oszkár díj jár, azért, hogy értsük, hogy hú, ezek, ezek igazi adrenalin függők, ezek Szerintem igazi ez adrenalin, másodlagos, adrenalin másodlagos, a... Hát Ez a, a mottója a filmnek, hát ez hogy a ez csak a háborúja. A ez, ez nem, jön, nem jön elő a filmben. Ez egy akkora közlés. Tehát erre vagyok kíváncsi. A másik az az, hogy amikor egy amerikai katona betör egy otthonba akkor az csak és kizárólag akkor fordulhat elő, mint a filmben, amikor a kis barátja Bekem után nyomoz, Szerintem hogy megtalálja a kis Bekemet. Tehát ilyen, ilyen ürügyekkel mentek, be, mentek meg magánlakásokba amerikaiak? Megmenteni vagy kinyomozni egy szerencsétlen ártatlan arab áldozatnak a, a gyilkosait? Szerintem. Tehát, e, e, így zajlott ez? Így zajlott ez valójában? Tehát, I, e, e, igen, e, igen, igen. Így igen. néz szembe a Amerika? Az iraki háború na, kapcsán, amikor, amikor a Wikileaks-en most, most öö, hoztak nyilvánosságra fél éve egy olyan videót, ahol helikopterről utcán áldogáló civileket lőttek szét, és gyilkoltak tömegesen, Ráadásul ezt, újságírók is voltak köztük. Én ezt nem is vagyok hajlandó tovább hallgatni. Én ezt nem is vagyok. ez Szerintem egyszerűen az ellenség, na, ez, a, ez a propaganda, azt meghamisították. Tehát az ami videó és, az és a, hiteles a, a, Ez biztos, hogy nem hiteles, és szerintem a Wikileaks mögött valamiféle más, tehát iszlamista vagy szélső jobboldali vagy szélső baloldali pénzügyi körök állnak és azok közönséges bűnözők az amerikai Egyesült Államoknak a felszabadító hadseregéről ilyeneket nem vagyok hajlandó hallgatni és el se hiszem, és szerintem a film igenis hitelesen mutatja be azt, hogy a, a, a, az európai, a nyugati ember humanizmusát mindig szem előtt tartva e, hogyan bánnak emberségesen a, a, a felszabadítottakkal az Egyesült Államok hadseregének tagjai. Már csak egyetlen kérdésem lenne. E, végülis mi lenne a legjobb, hogyha kik civilizálnák a közelkeletet, mert hogy azt látja, azt, azt is értettem, hogy a, hogy a törökök azt hosszú-hosszú e, évszázadokon keresztül nagyon nagy sikerrel tették. Most az amerikaiak, akik szintén alkalmasnak tűnek a a meglátásodban próbálják ezt megtenni. Én, én, én nem nevezném. nevezném. törökök vagy az amerikaiak civilizáciák ezt a, ezt a csürhét, ami ott a közelkeleten keleten felhalmozódott. Én egyrészt azokat a megtévesztett embereket és elnyom, elnyomott ö, ö, em, embereket nem nevezném csürhének, másrészt pedig nem nevezném civilizáció, civilizá... Na, milyen szót használtál? Civilizátoroknak. Civilizátoroknak, mert ez kicsit így a, a gyarmatosításra ö, hangsúlyoz. én felszabadításnak és testvéri-baráti segítségnyújtásnak nevezni. Hello, Mr. Légy, aki lehetnél. Mi Nem sok. Ön hogy van? Jól. Bár kérdeznék erről a dalról. Légy, aki lehetnél. Mi van, ha az út iraki oldalán csak halott lehetek? Adja magát a dolog, háború Emberek halnak meg naponta. Velem is megesett cseréljél le végre ezt a lemez, el a figyelmét. Ne váljon megszállottá. Mire gondol ebben a pillanatban? Akarja tudni, hogy mire gondolok? Igen. Hát erre gondolok, Doki. Ott van Tomson, oké? Okay? Így halott. Így él. Ott van Tomson, így halott. Így él. Így halott. Így él.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 propagandafilmek legocsmányabjairól beszélünk a mai adásban. Mint például a Bombákföldjén című filmről, amiről az elmúlt fél órában próbáltunk lebeszélni titeket. De... Hát te próbáltad, én egészen más szemüveggel néztem ezeket a filmeket. Hogyha... hogyha é na igen, pontosan erről beszéltünk az adásnak az elején, így kell felnőtt módon reagálni a propaganda filmekre, így kell, tehát ilyen, ezt a fajta autonóm látásmódot kell elsajátítani, ezt a kritikai attitűdöt kell elsajátítani, amit tanult kollégám Farkas Attila Márton, és akkor biztos, hogy érettek vagytok arra, hogy megtekintsétek ezeket a filmeket, tehát ezzel a jó mérő, jó öblösen kell visszaböfogni a rendező intencióit, és akkor biztosak lehetnek abban, hogy, hogy a film az elérte a, a, a várt hatást, és ilyen nagyon hirtelen egyik blokról a másikra lehet az embernek átkapcsolni az ideológia mérőjét, ahogyan azt tanult kollégám teszi. Én teljesen, engem meggyőzött mind a két film. De mégis az iszlám vagy a kereszténység a közel-kelet jövője? Akkor melyik film győzött meg jobban? Hát bocsánat, az Egyesült Államok esetében nem a kereszténységről van szó, hanem, hanem a nyugati demokráciáról, nem? Uh -huh. A liberális demokráciáról. Amit össze kell egyeztetni az iszlámmal török felhatóság alatt. Tulajdonképpen nekem teljesen mindegy. Mi lenne a legjobbak közel-keletnek? Melyik volt a utolsó film? A, a legutolsó film a földjén. Akkor, ak akkor a liberális demokrácia ez a film, ez, ez valóban egy rettentő, unalmas, rettentő, jóformán már-már nézhetetlen, végtelenül gesztusok nélküli film. Tehát itt semmiféle könnyebbséget nem ad, nem ad és nem szolgáltat a kedves nézőnek annak érdekében, hogy átvészelje azt a, azt a több mint két órát, amit a, a moziban, illetve a monitorok előtt kell töltenie formán egy gyötrelem, számos kedves hallgatónk írta nekünk, hogy alig bírta végignézni a filmet. Aztán a dokumentarista igényt is eléggé, eléggé kenterbe vágja, amikor a film felénél néhány perc, esetleg negyed óra erreig feltűnik Ralph az ő gyönyörű kék szemeivel, majd azonnal ellesik. Ha nagyon akartuk ezt a dokumentarista igényt, akkor, de mégis egy, egy, egy, egy, egy nagy kaliberű sztárt azért be kellett emelni a koncepcióba, hogy Catherine Bigelow megkapja az Oscar-díjat. Catherine Bigelow egyébként számos kiváló filmet rendezett korábban, például a Halálnapja, a Strange Days című film az egy méltán népszerű film, is, nagyon kedvelem személy szerint, és már beszéltünk is róla az adásban. James Cameron volt feleségéről beszélünk, és az első oszkár díjas rendező nőről. Hát erre a filmre nem lehetünk büszkék. És hát én azt mondom, hogy persze nyilván én pedig megnézni, hogy el szemétén osztogatnak oszkárokat most Én pedig, nézni, pedig, azt, mondom, én most pedig azt mondom, hogy ott van a Nagy Honvédő háború című film mellett, azt nekem még általános iskolába kötelező volt megnézni. Ez három órás film egyébként. De, nyilvánvalóan létezik az a fajta perverz élvezet, amikor az embernek mossák az agyát, és akkor azt érzi, hogy így nem ragaszkodom azokhoz a hülyeségeket, az, amiket az elmúlt 30-40 év során fölhalmoztam, hadd jöjjön az új, hadáradjon áradjon be akadálytalanul. Nem agymosásnak nevezném, hanem egészséges népnevelésnek. <hül> Na de szerintem térjünk rá a következő ópuszra. Térjünk rá a következő ópuszra. Homfoglalás című filmről van szó. Ez a film is egy propagandafilm. Méghozzá, hát végül azért csak mi rakjuk föl a koronát erre a folyamatra, és a magyar, sajátosan magyar propagandafilmnek áldozunk egy fél órát. A homfoglalás című film annyiban lóg ki a sorból, hogy az eddig elhangzott filmeket mindig a hatalom rendelte meg. A Patyomkínpáncélost is, amelyről az első fél órában beszéltünk. A Bombák földjén című filmet is, ugye a Patyomkínpáncélost azt Stalin. A Bombákföldjén című a Farkasok Földje Irak című filmet, azt a török kormány, tehát az egy török nacionalista film, szintén hatalmi célzattal és hatalmi ideológia mentén. Éppen így a Bombákföldjén című film, amely egy amerikai nacionalista film és miért is lenne másképp a honfoglalás esetében, és mégis másképp van a honfoglalás esetében, ugyanis a honfoglalás az 1996-ban készült, ugye a, a, a honfoglalás ezredik évfordulóján, nem, 1100-dik évfordulóján, ezt hívtuk mille centenáriumnak, ugye, e, amikor éppen hongyul a kormányozta az országot, és hát... A jön... hősök tere készült a honfoglalás századik évfordulóján, illetve ezredik. nagy rész, ezredik, bocsánat, illetve ja, nagy ja. rész és, és a, a, a honfoglalásra nem volt sok pénz, és hát ez nagyon meg is látszik a filmen. Ennyire kevés pénzből ennyire nagyszabású filmet nem lett volna szabad leforgatni. Mondhattam volna enyhé esetben, hogy ennyi pénzből ennyire nagyszabású filmet nem érdemes, de nem lettem volna korrekt, nem lett volna szabad megengedni ezt a filmet leforgatni ennyi pénzből, mert szégyen gyalázat, és nagyon remélem, hogy világszerte nem rajtunk röhögnek. A mi honfoglalásunkon, amit 30 a hajtottak végre 16 ellenében. Sajnos ez a film ez a filmmel csak a legkisebb baj, pedig ez hatalmas baj a filmmel. Tehát nem lehet komolyan venni 8 besenyőt, amikor belovagol a képbe, és akkor a, jönnek a besenyők, akik majd beszorítanak minket a Kárpát-medencébe. Amikor a magyar honfoglalását mutatják, akkor körülbelül 30 embert mutatnak, ahogy valami sáron dagonyázik át. Folyamatosan közelieket látunk, hogy a sárban dagonyáznak a cipők meg a kerekek, de, de egy 4 egy, egy, egy, méteres szakasznál nagyobbat nem lehet, nem lehet megmutatni, mert annyira, annyira statiszta hiányos a film. Én ennyire kevés filmből Ekkora ambíciókat megvalósítani, meg nem valósulni, soha nem láttam még. Robi, tehát olyarról nem hallottál még, hogy, hogy is mondjam, minimál árt? Hát persze, létezik minimál árt és... Vagy szimbolikus gondolkodás teljesen, teljesen jogos. Miért kellene nekünk Hollywoodba Ilyen, menni? Filmére. Én a Honfoglalás című filmet az utóbbi két évtized egyik legnagyszerűbb legnagyobb magyar ö, alkotásának tartom Végre valaki vette a bátorságot hogy a 40 éves kommunista agymosással szembeszállva amit azzal a hihetetlen károkozással, amit az elmúlt 40 év itt a lelkekbe hagyott végre megmutassa igazából azt hogy honnan jöttünk és kik vagyunk Na most, e, nekem semmi bajom nincs a minimál ártal, meg a kis költségvetésű marad rámákkal, hogyha mondjuk két embernek a beszélgetése zajlik, vagy négy embernek a beszélgetése zajlik, én nekem, nekem nincs szükségem komputer animációra. De amikor népeket kéne mozgatni, tehát amikor egy népnek a honfoglalását akarjuk megmutatni, azt próbáljuk meg, nem 30 emberrel és a Ford e, hathatós támogatásával, vagy nem tudod. Na de bocsánat, kenés, ez ez, így... ez, ez, ez, ott van a Fesztikör kép. Hát azon sincs több ezer figura, és mégis a, az egyik, a magyar festészetnek ez egyik legnagyszerűbb alkotásáról beszélünk. Ügye nagy itt a sürgésforgás, virágnéném! Hogy ne lenne levente? Mindjárt jönnek a fejedelmek. Mm, már messziről vezetnek az illatok, virágnéném. Kóstolni szabad-e? Árpád vezérfiának ne szabadna. De gyanítom, Levente, hogy téged nem az illatok vezettek ide. Nem veszed, zokon néném, ha az ízeknél is csiklandóbb, gyönyörű leányot pillantását kóstolgatom? Nem veszed ez okon, néném, ha az ízeknél is csiklandóbb, gyönyörű lányot pillantását most Hát igen, így szokás beszélni. Ez, ez, sz... olyan, ez, olyan, igen, ez olyan életszerű, így beszélnek De egymással bocsánat. az emberek, vagy nyilván akkor így beszéltek egymással az emberek. Az emberek lírában beszélgettek egymással, tehát költöttek egy verset arról, amit mondani akarnak. Éppen fel, hogy éhesek, vagy mondjuk vécére kell menniük, Szerintem... esetleg nagyon zavarja, zavarja őket, hogy a másik nem mosott lábat. Erről írnak egy verset, és azt elszavallják egymással. Ez Robi, így zajlik. Egyrészt egy udvarlásról van szó. Tehát az az, az, az, az egyik legszebb, leg, egy tradicionális társadalomnál vagyunk a, a régi ősi magyar erkölcsök világában. Ne a mai pesti városi liberális értelmiségnek a félre sikerült, perverz és undorító ízlés világából indulj ki. Attila, hogy bírja ki, hogy két órán keresztül nem el magát, kérdezi a kedves hallgató. Én teljesen halálosan komolyan gondolom, amiket mondok. Köszönöm az ajándékokat! Ez nagyra becsüléstek jele. Mi célja ennek a követségnek? Beszélj. Én vagyok Bölcs Leo imperátornak, az Isten földi helytartójának szava. Hallgatlak. Látom, készülődtök. Korábbi tervetek szövetségünk megerősítésére Bölcs császárunknál végül is megértésre talált. Elég sokáig gondolkodott. Te is tudod, Bölcs vezér hogy a jó döntéshez idő kell. Velünk szövetségben vezessetek hadat, a bolgárok ellen, az Aldunánál. És... mit teszek közben Isten földi helytartója? Biztosítja átkelésteket. Hajókat és eszközöket ad nektek. Hátatok mögött a császár győzhetetlen hajóhada segít. Ha velünk szövetkeztek, két csapás közé kerülnek. És kagányuk úgy meggyengül, hogy a gyermekeitek is könnyen elbánnak velük. Mondd meg, uradnak, hogy ajándékait barátsága jeleként fogadom. Apám, megbízol a császárban? Oka van annak, hogy ajánlatodat a szövetségre csak hosszú évek után fogadta el. Szükségem van a szövetségére. Ha délen a dunavonalán elvonjuk, és lekötjük a bolgár erőket, akkor nem akadályozhatják meg az átkelésünket a kárpátokon. Uram, félő, hogy megosztjuk erőinket. És mi lesz ha a besenyők hírt hallanak terveink felől? Falvaink addigra kiűrülnek. Ha jönnek nem lennek más csak jurták hűt helyét, kószállatokat és legbátrabb harcosainkat, akik utolsó vérükik küzdenek majd. Időt kell nyernünk minden áron. Levente, fiam! Először elődnépe kerekedik fel. ők kéri kell elsőként a Kárpátok hágóit. Te délnek indulsz az Aldunához. Tasnépével együtt vonulsz hadba. Vigyázz, légy óvatos a bizánciakkal, mert ravaszak Összejátszhatnak a bolgárokkal. Ők pedig higgyék azt, hogy földjüket akarjuk elfoglalni. Én Kiev felé indulok. Az új hazában találkozunk. Jár szerencsével. Kaptunk SMS-t, kedves hallgató. Ez a film sajnos nevetségesen rosszul sikerült, ráadásul alig korhű. Másra is el lehetett volna költeni a pénzt. Ezt a pénzt. Esetleg egy vortbúr kijött volna belőle. Mi másra lehetett volna elkölteni ezt a pénzt? Mert nem adtak a liberálisok pénzt arra, hogy, hogy méltó megemlékezés legyen a bejövetelnek a 1100. évfordulójára. Még nem láttam a filmet, de bejátszások után borzalmas ez a film. Micsoda dialógok, dialog, micsoda párbeszéd, ezt kérdezi legébként? Szerintem egy hazafias filmnek egyébként az a legfőbb funkciója, hogy szépre és jóra tanítson. Hát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ne legyen élő, hogy ne legyen életszerű, hogy ne tudjuk elképzelni, hogy ezek élő emberek, de most a nem pedig, nem pedig Robi, karton most kiválgott figurák. Most, a, most a, egyrészt, egyrészt van ilyen, hogy történelemkönyv, nem? Tehát hősöket példaképeket kell az ifjúságére állítani. De ha szabad kérnem, legyenek már háromdimenziósak. És, Tehát lehetőleg legyen kiterjedésű. Ebből a mocsokból induljanak ki, vagy ezt a mocskot ábrázolják, a, Nem, a, a, Nem, nem, élő. ilyen a dialógus. Tehát le, higgyem el, hogy ez két élő ember, akik beszélgetnek egymással. Itt a probléma az... Ez hogy nem a, két élő ember, ez két magasztos hős. De valaha éltek. Azt akarja állítani a film, nem? Hogy, ezek nem, hogy ezeket nem a rendező gyártotta le, nem ő találta ki őket. Azon hanem kívül ezeket. szerintem a film egészen különleges technikai bravúrokkal is rendelkezik, mint ő újításokkal, ne nevessél, a olyan gondolom. Tehát például visszaállította a körülbelül száz éve megszűnt élőképet. Tehát, hogy amikor, amikor nem kimerevít? mozognak a figurák, nem, nem is kimerevít, hanem hogy ott, ott állnak, a vezérek, nincs nagyon, és, és, és nem mozognak, hanem, hanem néznek. De ez, egy, ez egy régi klasszikus műfaj. Ez nagyon, az imdb 2.3-on ez a film, bár hát, számos más egyéb magyar film, nem szerintem, rossz magyar szerintem, szerintem nem értették meg ennek a filmnek sem az esztétikumát, sem pedig a mondani valóját. A az üzenetét, az üzenetét a nemzethez. A filmhősei azok folyamatosan kifelé beszélnek a filmből. Sosem egymással beszélnek, hanem mindig valami magasztos, nagy Na intenciót közölnek Na, a nézővel. Mindegyik, mindegyik karakter a nézőhöz fordul. Bocsáss meg, a holtak az élőkhöz beszélnek és úgy adják a tanításokat. Tehát a régi magyarok a mai magyarokhoz. Nagy úr, régóta lárunk titeket. Fogadd el a székelyek ajándékát, az aranyat és a sót. Az arany ékesít, a só ízesíti az étket. Köszönöm az ajándékot. De még inkább köszönöm néktek, hogy hűségesen kitartottatok a nehéz időkben. Hát odafenn éjszakon mi hír? Miként mennek a dolgok? Hol így, hol úgy. A nyugati tartomány fejedelme úgy forog, ahogy a szél fúj. Békés szándékaink eléjű, nyújtsunk neki baráti jobbot. Ne nagy úr, nem ismered őket. Jó emberek, csak urunk ismerhet mindenkit. Annyira korszerű a filmnek a fényképezése is, hogy magas távfeszültségű vezetékek a háttérben, vegyi kombinátok a háttérben viszonylag gyakran feltűnnek. Tehát talán nem véletlenül volt ez az ígéret földje. Talán nem véletlenül lesz kellett megfordítani, hát szerint, hiszen szerintem? ez már akkor rendelkezett olyan skillekkel, amikkel más nem. egyéb országok nem. Jó, már megint gúnyolódt Szerintem egyszerűen ez megint egy szimbólum. Ez azt jelenti, ahogy a múlt és a jövő találkozik. Tehát, a, tehát a, a, a, a honfoglalók megjelennek, és amikor látjuk a gyárakat és a, a vezetékeket, az pedig azt jelenti, ami vé majd ez az ország ezer év múlva válik. Mohására győzni fogunk, Dúzsal lesz György királyunk nagyhatalom századokon át. Hát nem, itt az iparosításnak a szimbólumai jelentek meg, tehát Szécsényé. Tehát a világot hódít, kosúttal valóra válik a Dunamenti köztársaság, hogy az Igen, az a politikai vízió itt pedig úgy gondolom, hogy Ámostól Szécsényig, illetve a 20. század nagy fejlesztéséig tart ez a ez a hogy is mondjam ez a e, hát bajokkal és e, különböző mélységekkel és, és gödrökkel és kátyukkal teli, de mégis csak felfelejévelő út, amit a magyarság végig jár. Itt a Tisza folyó közelében mi, a magyar nemzet tagjai egybegyűltünk és tanácskoztunk 34 teljes napon át az ország dolgairól Szétoztottuk az ország minden földjét a nemzetségeknek. Kijelöltük a korábban is itt lakozó székelyek szállás területeit, végig a határ Megszabtuk országunk gyepüjét, határoit. Elrendeztük országunk törvényét. Most itt, ezen a tábor helyen, melyet szernek neveztünk el, itt ejtvén az ország minden dolgának szerét, mondom néktek véreink, mién Éljetek hát rajta, szeressétek és védjétek meg! Nálam ez verte le a biztosítékot. Tehát itt az imént, Árpád vezér, amikor ezt a nagy beszédét megtartja, mert ugye a honfoglalás is egy ilyen esemény, mint egy kocintás vagy egy szilveszter, hogy így 10, kilenc, nyolc, 7 és amikor vége van a akkor, akkor elcsattannak a pesgős üvegek, és akkor igen. Akkor, De miért? Akkor De honnan tudod, hogy tahon? amikor bejöttek ide, akkor rendeztek egy hatalmas nagy tort, és akkor ott kihirdették az a, a hazát. Itt mik hangzottak el? Árpád fejedelem szájából? Egyrészt elhangzott valami olyasmi, hogy a magyar nemzet. Na most könyörgöm, ez a fogalom, hogy magyar nemzet, ez a 19. században született, a nemzet fogalma. Már előtte is létezett ez a fogalom, csak akkor még egyáltalán nem is ezt jelentett, akkor a nemesé, nemességet jelentette, Na mint de társadalmi osztályt jelentette. minden magyar nemes volt. <gül> létezett nemesség. Egyáltalán nem létezett nemesség. A nemesség az csak soha, de erre rá... De nemzet az volt, akinek neme van, sok vagyis száz visszavezethető, éve. de genere, ugye ez volt a középkori... Nemzettség létezett, de nem nemesség, hát, nem de, nemzet, de, az egy vérségi szerveződés, nem egy territoriális szerveződés. A könyörgőm, amiről itt szó van, azt mondja, hogy országunk kijelöljük az országot? Szó nem volt országról. Nem. Nemzetségek voltak és szállásterületek voltak. Azt nevezték úrságnak, országnak. Nem, ekkor, ekkor még nem létezett ország, foglalás nyomán, tehát olyan, tehát ráadásul olyan súlyos történelmi etlenségek, mert ez, hogy a nemzet fogalmát Jó. oda, oda hogyan de de hogy csalták, lopták a... oda, a, nem, de a de el... ez, hogy magyar nemzet. Hogy magyaráz el a mai embereknek mégis azt a Fényt, hogy a magyarság összekovácsolódó. Hát ne 30 statisztával, ha szabad kérnem. De ennek semmi köze a nemzetfogalomhoz. De a nemzetfogalomhoz a honfoglalásnak valóban semmi köze nincsen. De hogy mondhatsz ilyet? Én elhatárolodom. De Miért? tényleg. Ez a, na ez, ez, ez, ez a 40 éves kommunista és a 20 éves liberális agymosásnak a terméke. Tessék, itt hallható. Hogy a nemzet, az már, az már megszületett onvoglással. Ez, ez, ez, ez az, az egész. Ez, az, az, egész. az ez, valaki Ez az egész, a, a, a tartalom, a tónus, ahogy beszélsz, gúnyolódsz. Mm. Pesti Enne, liberális. Ennek a filmnek... S kigúnyolod egyébként a, az elmúlt húsz év talán egyetlen hiteles történelmi <gül> alkotását. Hát igen, Nemes Kürti Istvánnak a tollából született a forgatókönyv de ebben László Gyura professzor is részt vett. Ö, úgyhogy ö, olyan történészek, akiktől az ember nem azt várná, hogy a tizedik századra teszik a nemzet fogalmának a létrejöttét. Legalábbis érdekes, én legalábbis csodálkozom ezen. Azért a történelem, vagy a történészség azért csak egy szakma, nem? Függetlenül attól, hogy magyarok vagyunk mindnyájan. Te tagadod a nemzetet? Te tagadod a történelmet? Igen. Te tagadod a É. A, a nemzet mindenek felett, így a történelem felett is. A történelmet a győztesek írják. És azok ugye mi vagyunk? Nem. Ha mi lennénk, akkor nem beszélnénk így, ahogy te? Nem beszélhetnék így? Pontosan. Inkább. Ha ti lennétek, így érted? <gül> hát kaptunk SMS-eket, méghozzá nem is keveset. Attila k kérdezi a kedves hallgató. Robi, ez a csávó hülye, Robi küld haza ezt az amcsi segnyalót, alantas kultúra rossz helyre tekertem, ez a Pannon Rádió. Holnap beköltözöm a műsorvezetőtársathoz, Robi, csak hogy segítsem a mindennapjaiban, írja Zoli, utalva a segítségnyújtásra, a baráti testvéri segítségnyújtásra, amit az amerikaiak, illetve a törökök egyaránt az arab világnak szántak. Ja, hát tulajdonképpen szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, illetve a személyemmel fog, vagy a itteni részvételemmel foglalkozó SMS íróknak, vagy SMS íróinak, hogy ennyire remekül megértették a mondani valómat. Kaptunk a Honfoglalás című kapcsolatban is néhány érdekes és értékes hozzászólást. Nem 300 milliót kapott Koltai Gábor, aminek a felét elvitte Franko, Árpád Néró fizúja? Annak idején ebből ki lehetett volna hozni egy kicsit jobbat, azért nem. Na de kellett egy világsztár, nem? Keoma. De lehetséges, lehetséges, hogy bejebb lettünk. Fehér ninzsa. Azt gondolom, gondolom hogy a Tordi Géza alkalmas volt arra, hogy a fehér a magyar hangját kölcsönözze, akkor talán el is játszhatta Na de volna, volna. És akkor. lett volna? Lett volna pénz, mondjuk nem 200, hanem mondjuk... 20 000, vagy akár csak 2000 statisztára, azon már beljebb lettünk volna, nem? álmos eredetileg Anthony quinn akarták játszatni de arra már, arra már nem volt pénz. Tehát az, Na, akkor arra nem Mert akkor hárman játszották volna a filmet. Anthony Quinn lett volna ott, Ö, ott lett volna a és talán Anger Zsolt, tehát ők hárman, a, a, a nagyapa, a fiú és az unoka. Szerintem ők így kb. elegen is lettek volna. A nagyapa elindult, az apa ment tovább, az unoka megpróbált belépni, de meghalt. Tulajdonképpen azt hiszem még tökéletesebb lett volna az alkotás. Igen, igen, talán egy kicsit túl sokan is voltak, talán túl nagy volt ott a, a, a dzsumbúj abban a filmben. Azért se értettük igazán az erővonalakat, azért se tudtuk, hogy igazából ez összezavart minket az a rengeteg ember. Főleg amikor megjött az a nyolc besenyő is szembe, akik beszorítottak minket a kárpát Medencébe minket negyvenen. Tehát jó, tényleg ez, ez, ez az a film, ahol volt a hét vezér, és hogyha megszámoljuk, hogy a hét törzsnek, Amely, amelyet a hétvezér reprezentál, egyenként hány tagja van a film alapján, hát mindegyiknek lehetett vagy nyolc. Hát, hogy ezek a törzsek, ezek azért nem tettek ki egy gimnáziumi osztályt, azért azt tudjuk, legalábbis ez alapján, a film alapján. De hát, nyilván az én idegen szívűségem az, ami az ilyen kicsinységekre hajt, engem, hogy ilyenekre térjek ki, nem pedig a filmnek a, a magyarság iránti elkötelezettségét. És még én vagyok a cínikus. Én, én, én nem is tudom, hogy beikünk a cínikus, de hát ezt döntsék el maguk a hallgatók. Azért jó hallani... Ja, a szakra korona írja az egyik sem, Nem, az rosszabb film. Eh, ez jobb. Azért jó hallani, ahogy FAM összehúzza a száját, hogy visszatartsa a folyamatos vigyorgást, írja a smileezó eh, SMS író. Eh, Anthony Quinn 2001-ben elhalálozott, írja a kedves hallgató. Eh, igen, de ez a film 96-ban készült. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók! Köszönjük szépen! Köszönjük e, szépen! És e, támogassatok engem majd a két farkú kutyapárt legújabb legújabb képviselőjelöltjeként. E, döntsétek el, ti magatok, hogy hogyan kell propagandafilmet nézni. Ugye, e, hogyan Farkasatilamárton barátom és kollégám teszi, vagy ugye, hogyan én ezt mindezt rád, rátok bízzuk, kedves hallgatók. Ez volt a propagandafilmekkel foglalkozó adásunk. E, öt nap és 22 óra múlva újra itt leszünk, vagyis jövő hét szombaton, szokásunk szerint 3-tól nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, és a következőkben a Babel Sound című világzenei magazint fogjátok hallani. Hallgassatok sok rádiókáfét a jövő héten is, ami a 98 os ö, frekvenciát illeti. Ö, náljon az utatokban senki és semmi ez a mi propagandánk a rádiókáfé iránt. Nagyon köszönjük a figyelmet, Farkas Attila Márton és Buzsér Robertet A legményebb tiszteletem. Sziasztok!